Capitolul 21 Sfârșitul coibului cațelor Varvara Aptiburducova era fericită. Șezând la masa ei rotundă, își îmbrățișa cu privirea gospodăria. Odaia lor era atât de plină de mobilă că aproape nu mai exista niciun locșor liber. Dar și atâta loc cât mai rămânea era suficient pentru fericire. Lampa reversa lumină până afară, pe fereastră, unde o rămurică verde tremura ca o broșă de damă. Pe masă se aflau fursecuri, bomboane și marinată de șalău într-o cutie rotundă de tablă. Ceainicul electric colecta pe suprafața lui curbă toată căldura cuibului Ptiburducovilor. În el se reflecta și patru și perdeluțele albe și noptiera. Se reflecta chiar și Ptiburducov însuși, care, în pijamaua sa albastră cu brandenburguri, ședea în fața nevestei sale. Și era fericit. Scotea pe nas un fum gros de țigară și făcea din placaj cu un fierăstrău de traforaj un closet mic de țară. Munca era migăloasă. Trebuia să facă pereții, să fixeze deasupra un acoperiș înclinat, să confecționeze utilajul interior, să pună geam la fereastră și să înșurubeze în ușă un cârlic microscopic. Tiburdukov lucra cu pasiune. Socotea lucrul la traforaj drept cea mai bună odihnă. După ce-și termină treaba, inginerul început să râdă încântat, își mângâie nevasta pe spinarea grasă și caldă și trase spre el cu cutioara cu șalău. Dar în clipa aceea se auzi o bătaie puternică în ușă, lampa clipi și ceainicul alunecă de pe suportul său de sârmă. Cine o fi atât de târziu?" zise Ptibur Ducov, deschizând uja. Pe scară stătea Vasisoali Hankin. Era învelit până la bărbie într-o cuvertură albă de vară, de sub care îi se vedeau picioarele păroase. Strângea la piept cartea bărbatul și femeia, agroasă și poleită ca o icoană și avea privirea rătăcită. Intră-te, rog," spuse buimăcit inginerul, dându-se cu un pas înapoi. Varvara, ce înseamnă asta?" Am venit la voi pe veci să mă oploșesc," răspunse Lohankin Hankin în funebrii. Și sper că în casa voastră de toate se găsesc." Cum adică să te oploșești?" întrebă Tiburducov, înroșindu-se la față. Ce dorești, Andreevici? Varvara a ieșit repede pe scară. Sașuc, așuc uită-te, e în pielea strigă ea. Ce s-a întâmplat, vasisoalii? Poftim, intră, intrați! Lohankin, care era în picioarele goale, păși pragul și mormăind, nenorocire, nenorocire, început să umble încoace și încolo prin o daie. Cu un capăt al cuverturii răsturnă imediat lucrarea fină făcută la traforaj de Burdukov, care se retrase într-un colț, simțind că această vizită nu prevestește nimic bun. Care nenorocire îi scodi varvara, De ce ești numai cu cuvertura pe tine? Am venit la voi pe veci să mă oploșesc, repetă Lohankin cu o voce bovină. Și cu talpa-i galbenă bătea toba pe podeaua curată dată cu ceară. Ce înseamnă aiurelile astea? îl repezi varvara pe fostul ei soț. Du-te acasă și culcă-te, pleacă de aici, du-te, du-te acasă. S-a isprăvit cu casa, s-a dus, zise alii, continuând să tremure. A ars complet de jos și până sus. Incendiul m-a adus aici. N-am apucat să salvez decât cuvertura și cartea asta, dar dacă vă purtați atât de hain cum mine, plec și las blestemul să vină în locul meu. Clătinându-se îndurerat, vasisoarii se îndreptă spre ușă, dar varvara și soțul ei îl reținură. Îi gerură iertare, îi spuse că nu și-au dat seama din primul moment ce s-a întâmplat și începură să se agite. Scoase din dulap costumul nou al lui Ptibur Ducov, rufărie și pantofi. În timp ce Lohankin se îmbrăca, soții se sfătuiau pe coridor. Ce facem cu el?" spunea în șoaptă Varvara. În orice caz, nu poate să rămână la noi peste noapte, că avem o singură odaie." Mă mir de tine," zise bunul inginer. Omul a rămas pe drumuri și tu te gândești numai la comoditatea ta." Când soții se întoarseră în odaie, îl găsiră pe sinistrat, stând la masă și mâncând, direct din cutia de tablă, marinată de pește. În afară de asta, de pe polița bibliotecii, fusese aruncate pe jos... Două volume din rezistența materialelor și în locul lor se afla acum cartea Bărbatul și Femeia cu scoatele poleite. Și a ars chiar toată casa, întrebă compătimitor Ptiburdukov: Ducov, ce groză vie! Dar eu mă gândesc că poate așa trebuia zise vasisualii terminând cina gazdei. Poate că din flăcări voi ieși și o transformat. Dar nu se transforma. După ce terminară de vorbit despre toate, Ptiburdukovi Ducovii începură să se aranjeze pentru culcare. Lui Vasisoalii se puse o saltea pe restul acela de loc care, cu o oră înainte, li se păruse suficient ca să încapă în el fericirea. Închisără fereastra, stinsără lumina și noaptea se furișă în odaie. Vreo douăzeci de minute stătură cu toții în tăcere, răsucindu-se din când în când și oftând din greu. Apoi se auzi de pe podea șoapta plângăreața lui Rohankin. Varvara, Varvara, ascultă-mă, Varvara! Ce vrei? întrebă indignată fosta lui nevastă. De ce mai ai lăsat Varvara?" Neprimind răspuns la această întrebare principială, Vasisoali început să gocească. Ești o pațachină, Varvara, ești o cățea. O cățea și te disprețuiesc." Inginerul stătea nemişcat în pat, strângând pumnii și sufocându-se de furie. Cuibul cațelor luase foc pe la 12 noaptea, tocmai când Osta Bender dansa tango în biroul său gol, iar frații Balaganov și Panikovski ieșau din oraș, încovoiați sub povara greutăților de aur. În șirul lung de întâmplări care precedaseră incendiul din apartamentul numărul 3, veriga inițială a fost bunica nimănui. După cum știm, ea folosea în odaia ei o lampă cu gaz, căci nu avea încredere în electricitate. După ce Vasisoalii Andreevici fusese bătut, multă vreme nu se mai petrecuse în apartament niciun fel de eveniment interesant și mintea în veșnic neastâmpăr a șambelanului Mitrici Suferea din pricina acestei inactivități forțate. După ce medita adânc la obiceiurile bunicii, se alarmă. O să dea foc la toată casa baba," bombănea el. Ce-i pasă? Are numai bulendre pe când la mine numai pianul costă poate vreo 2000 de ruble." Ajungând la această concluzie, Mitrici își asigură împotriva incendiului toată averea lui mobilă. Acum putea să fie liniștit și se uita nepăsător cum cară bunica sus la ea, Damigeana Mare cu gaz tulbure ținându-o în brațe ca pe un copil. Primul care află de actul de prudență și prevedere al lui Mitric fu cetățeanul Ghigienișvili, care îl interpretă numai decât în felul său. El se apropie de Mitrici pe coridor și punându-i mâna în piept îi spuse amenințător. Vrei să dai foc la tot apartamentul? Vrei să pui mâna pe asigurare? Crezi că Ghigienișvili e un prost? Ghigienișvili le pricepe pe toate." și pătimașul Chiriaș se asigură și el în aceeași zi pentru o sumă importantă. Aflând această știre, întreg cuibul fu cuprins de groază. Liuția Franțefna Ferd dă Dunăvală în bucătărie cu ochii ieșiți din orbite. Dicăloșii ăștia au să ne dea foc. Faceți ce vreți, cetățeni, dar eu mă duc chiar acum să mă asigur. De ars în orice caz o să ardem, așa că măcar să mă aleg cu asigurarea. Nu vreau ca din cauza lor să rămân numai cu ce e pe mine. În ziua următoare se asigură tot apartamentul, cu excepția lui Lohankin și a bunicii nimănui. Lohankin citea Rodina și nu observa nimic, iar bunica nu avea încredere în asigurare, după cum nu avea încredere în electricitate. Nikita Preahin aduse acasă polița de asigurare cu chenarul Liliachiu și cercetă îndelung la lumină filigranul. Care va să zică, statul ține seama de nevoile noastre, zise el pe un ton sumbru. Îi ajută pe chiriași foarte bine, acum putem face ce vrem. Și punându-și polița în buzunarul de la piept, Preahin se retrase în odaia lui. Cuvintele lui băgara atâta spaimă în toți, încât în noaptea aceea nimeni nu mai închise ochii în cuibul cățelor. Dunia își strângea lucrurile în bocceluțe, iar și ei, la câte un pat, plecală să-și petreacă noaptea pe la cunoștințe. În tot timpul zilei se supravegheară reciproc și cărau mereu din casă câte ceva din avutul lor. Lucrurile erau clare, casa era condamnată, nu putea să nu ardă și, într-adevăr, la 12 noaptea se aprinse dintr-o dată din șase părți. Din casa care se umplu repede de fum ca de la un samovar cu licăriri de flăcări, ultimul săria afară Lohankin, hankin învelit în cuvertura albă, țipând din toate puterile foc, foc, deși nu mai izbutea să mire pe nimeni cu această noutate. Toți locatarii cuibului cațelor erau în păr. Preahin, beat, ședea pe cufărul său cu colțuri ghinduite și se uita cu o privire îndobitocită la ferestrele pline de scântei, spunând, Ce vrem, aia facem." nișvili își mirosea scârbit mâinile care a gaz și, de fiecare dată, după ce le mirosea, le ștergea de pantaloni. O coloană de foc izbunii pe un oberlicht și, azvârlind scântei, se întinse sub cornișa de lemn. Primul geam plezni și se sparse cu zgomot. Bunica nimănui începu să urle îngrozitor. 40 de ani a stat casa asta în picioare, explica, sfătos mitrici plimbându-se prin mulțime. A rezistat sub toate regimurile, era o casă bună, și iată, sub cel sovietic a ars. Asta e trista realitate, cetățeni. Contingentul de femei din cuibul cațelor se strângea grămadă și ei nu-și lua ochii de la flăcări. Acum neau pe toate ferestrele limbi de foc ca din niște guri de tun. Uneori focul dispărea și atunci casa întunecată părea că se dă înapoi, ca după tragere. Apoi un nor galben-roșu izbunea iar în afară, luminând ca de sărbătoare fundătura limonei. Se făcu cald. Lângă casă nu se mai putea sta și toată societatea se mută pe trotuarul de peste drum. Numai Nichita Preahin moțăia pe cufăr în mijlocul străzii. Deodată sări în sus, desculți și groaznic la înfățișare. Frați creștini, exclamă el sfârșiindu-și cămașa, cetățeni, se îndepărtă de foc, se băgă în mulțime și, strigând cuvinte cu neputință de înțeles, început să arate cu mâna spre casa care ardea. În mulțime intră panica. A fost uitat un copil," spuse convinsă o femeie cu pălărie de paie. Lumea se adună în jurul lui Nikita, care îi împingea pe toți și căuta să-și croiască drum spre casă. E pe pat," țipa preahin. Dăm drumul, nauzi. auzi Pe față îi curgeau lacrimi de foc. Îi dădu una în cap lui Ghigenișvili, care încerca să-l oprească din drum, se repezi în curte, de unde a peste un minut, aducând o scară. opriți l striga femeia cu pălărie de pai, o să ardă de viu. La o parte urla Nikita Preahin, sprijinind scara de zid și îmbrăcind tinerii din mulțime care căutau să-l apuce de picioare. Nu o să-l lasă, piară! Îmi arde sufletul! Dădea din picioare și se cățăra pe scară, îndreptându-se spre fereastra de la etaj, de unde ieșeau trâmbe de fum. Înapoi țipau oamenii din mulțime. De ce te cățeri? O să arzi? Epepat continua să strige Nikita. O gâscă întreagă și un sfert întreg de rachiu. Ce o să le lasă să se piardă cetățeni pravoslavnici? Cu o extraordinară îndemânare, Preahin se apucă de marginea ferestrei și într-o clipă dispăru, înghițit de vătejul de aer. Ultimele sale cuvinte fură, ce vrem, aia facem. În fundătură se făcu liniște, o liniște întreruptă doar de clopotul și sunetele de trompet ale pompierilor, care pătrunseră în goană în curte, îmbrăcați în costume de pânză de azbest și prevăzuți cu brâie late albastre. O clipă după ce Nichita Preahin săvârși singura faptă eroică din viața sa, o bârnă cuprinsă de flăcări se desprinse de casă și se prăbuși la pământ. Acoperișul se fărâmă trosnind și căzu înăuntrul clădirii. Spre cer se ridică o coloană de flăcări, parcă s-ar fi tras din casă o ghiulea spre lună. Astfel dispăru, mistuit de flăcări, apartamentul numărul 3, cunoscut mai mult sub porecla de cuibul bulcațelor. Deodată se auzi în fundătură tropot de copite. În lumina vâlvătăilor trecu într-o birjă inginerul Talmudovski. Pe genunchi ținea o valiză împestrițată de etichete. Săltând ușor la hopuri, inginerul se apleca mereu spre birjar și țipa. „Nu o să mai pun piciorul aici cât voi trăi. Ce, ăsta-i salariu? Mână mai repede, birjar!" Și cât ai clipi, spinarea lui masivă, luminată de flăcări și de făcliile pompierilor, se topi după colțul ulicioarei.